Vamos falar hoje sobre justificação. Nós falamos sobre arrependimento, falamos sobre conversão e agora eu vou explicar para vocês o que é justificação. Vocês já ouviram esse termo, né? Sabem exatamente o que é justificação? Então eu vou explicar. É, primeiramente, a gente tem que pensar o seguinte: a primeira vista parece cruel demais, Deus condenar os homens ao inferno, não parece? Fala assim, mas só porque eu não queria ir para a igreja, só porque eu não queria ler a Bíblia, eu vou ter que ficar no inferno, a eternidade mas eu era um cara assim, até legal, tratava todo mundo razoavelmente bem, e vou ter que ir para inferno, isso crueldade demais, isso é muito sério, parece. Mas a gente tem que pensar que a condenação não é algo determinado por Deus. A condenação é uma consequência do nosso estado pecaminoso, nós somos pecado, e por isso nós estamos condenados, a gente tem que lembrar que Deus fez o homem puro, e em comunhão com ele, mas a desobediência do homem, que somos nós, a gente fica lá olhando para trás, como se fosse coisa lá de Adão, mas nós lá fizemos isso, Então a nossa desobediência nos expulsou do paraíso, isso significa o que? Que nós fomos tirados da presença de Deus, nós fomos tirados da comunhão com Deus, e aí a gente entende aquilo que está escrito em Romanos 3.23, que é, todos pecaram e destituídos, estão da glória de Deus, estão fora da glória de Deus, foram expulsos do paraíso, expulsos da glória de Deus, essa é a nossa situação, e por isso que nós somos condenados, não somos condenados só porque Deus falou, olha, você foi malzinho, então você vai para o inferno, não, nós estamos condenados porque nós desobedecemos e nos afastamos de Deus, essa condenação é uma confirmação só já do nosso estado, agora, Vocês acham que Deus se alegra com isso? Ah, vou mandar para o inferno. Não. Deus condena sem desejar, sem querer. Mas Deus tem que fazer isso. Mas Ele não se alegra na condenação. O que tá escrito lá em 1 Timóteo 2,4? Que... Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento da verdade, ah, essa versão não tem pleno, para eu estudar depois, venham ao conhecimento da verdade, ou seja, Deus quer que nós sigamos para o inferno? Não, não, Eu poderia me arriscar a dizer que a condenação acontece muito a contragosto de Deus. Porque o que Deus quer que vocês, que o João Cacida, que a Letícia, vão para o céu, é por isso que ele fez o homem. Por que, que ele fez o homem? Para ter comunhão com ele. Que alegria que prazer Deus vai ter de mandar o homem para o inferno. O homem é condenado por culpa sua. Deus colocou ele no paraíso, na comunhão, e ele, por conta própria, saiu dessa comunhão, mas Deus não pode negar a verdade, pode? não, por quê? porque Deus não pode negar a si mesmo, segunda Timóteo 2,13, se somos fiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo, quem é a verdade? Hã? Deus, então Deus não pode negar a verdade, porque ele não pode negar a si mesmo, e qual é a verdade? É que o homem é culpado, não é essa a verdade? O homem não é culpado, E se ele é culpado, o que, que ele merece? Condenação. Condenação. Então vê que Deus não pode negar isso, porque isso é a verdade. Ele não pode alterar essa verdade, porque a verdade é ele mesmo. Mas Deus criou o homem para comunhão, não para o inferno. Como ele criou o homem para ter comunhão com ele, e o homem saiu, o que imediatamente Deus fez? Imediatamente fez uma coisa chamada plano de salvação, ele falou, vocês se afastaram, por conta própria, saíram, mas eu já vou deixar preparado um plano, para que vocês possam retornar, é o amor de Deus se manifestando, esse plano o que é? É restauração do próprio homem, de culpado Para absolvido Mas a Bíblia fala em Romanos 3.10 você já conhece Que Romanos 3.10 Fala assim gente Não há um justo Nenhum Sequer E como todos São culpados Não há nenhum homem que não seja culpado Não há nenhum homem que seja livre do pecado. O que foi feito? O próprio Logos Divino encarna, toma a forma de homem. E aí o que acontece? Ele cumpre a sua missão como homem e recebe a aprovação de Deus. Nesse momento, a raça é regenerada. A raça estava condenada, culpada em Adão. Agora a raça está regenerada em Cristo. Cristo é a raça regenerada, é o homem regenerado. Ele é o regenerado, Ele, Cristo, Cristo, o Logos encarnado, Ele é o regenerado, Ele foi aprovado, Ele é o inocente. Romano 3,24 fala assim, todos os pecados e destitulidos estão da glória de Deus e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Jesus é o regenerado. E ele traz atrás de si a raça toda. O homem que estava culpado em Adão, agora é regenerado em Cristo. Então Cristo é aquele que é regenerado. Ele é inocente. Não foi achado em Cristo culpa. Mas mesmo inocente, ele pagou o preço pelos nossos pecados. O cordeiro sem mácula. Foi levado à cruz. É o justo morrendo pelo injusto. O inocente morrendo pelo culpado. Ele sofre a pena, mas é aprovado por Deus. Ele leva as nossas culpas mas ao mesmo tempo ele redime a raça. Então, isso é o centro do negócio. Cristo representa o homem. Ele é o homem perfeito e a inocência e a redenção estão nele, em Cristo. Agora, sendo Cristo redimido, os que estão nele, Adquirem... usufrui Dessa condição... De redenção... Efésios 1.7... Nele, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue... A remissão dos pecados... Segundo as riquezas da sua... Graça... Nós participamos... Daquilo que Cristo... Conquistou... Antes... Nós perguntávamos... Qual é a minha culpa no pecado de Adão. E a gente olhava assim e falava, mas eu não fiz nada, foi Adão. Mas nós recebíamos essa culpa em Adão. Da mesma maneira, nós podemos receber, usufruir da absolvição que há em Cristo. Da mesma forma que eu recebi a culpa, eu posso receber a redenção. Agora, presta bem atenção nisso os homens não são inocentes. Cristo é inocente. Entende? Mesmo hoje, convertidos, cristãos, não somos inocentes. Continuamos culpados. Cristo é inocente. Nós usufruímos daquilo que ele tem. Então, como Cristo é inocente, redimido, então ele pode ter a comunhão com Deus, e nós culpados não podemos, mas podemos sim se estivermos em Cristo por isso que tudo que fazemos é em nome de Jesus entende? o nome de Jesus tem essa força de nos colocar ao lado de Deus a absorvição não é nossa, nós não fomos absolvidos isso é importante teologicamente, nós não estamos absolvidos, Quem foi absolvido foi Cristo. Nós somos ah, justificados. É isso? E o que é ser justificado? A justificação é uma figura de linguagem. Que é tirada do, do direito. Do direito romano. A justificação que que é? É o juiz... Declarando... Declarando que... Aquele que é culpado... Não vai sofrer... As penas... De sua culpa. Então é bem. Deus não está declarando... Ó oh, Mauro, você é inocente... Deus declara assim, Mauro, você é culpado. Mas, você não vai sofrer as penas dessa culpa. Por quê? Porque você está participando da redenção de Cristo. Então, não é absolvição. É uma declaração de inculpabilidade. Então, a gente percebe o seguinte, que a justificação não altera o nosso estado. Vocês têm pecado? Quando vocês são justificados, vocês deixam de ter pecado? Não. A Bíblia não fala que mente quem diz que não tem pecado? E isso ele está falando para cristãos. Então nós continuamos tendo pecado. O nosso estado não altera. O que, que altera então? O nosso destino. Antes da justificação, qual era o nosso destino? Culpa. Sentença. Fogo e enxofre. Depois da declaração de justificação, mesmo que não altere o nosso estado total, altera o nosso destino. O que era inferno, agora é céu. O que era condenação, agora é salvação. E a justificação é, sem dúvida, um ato soberano de Deus. Ele justifica porque ele é soberano. Todo ato de justificação soberano. Agora, isso não é injustiça? Algumas pessoas perguntam. Não é injustiça? Como pode haver uma justificação? Como pode Deus chegar e declarar que oh, Daniel está justificado? Por que não o outro? Você tem que pensar que é o seguinte. Por que eu estou perguntando se não é injustiça? Porque se nós somos culpados o justo não seria nós sermos condenados? Mas, o que acontece? A questão é que quem justifica, quem é que justifica? Deus. Quem é que está nos justificando? É a mesma pessoa que foi ofendida. O nosso pecado ofendeu a Deus, e é o próprio Deus, que nesse caso é ofendido e juiz, é quem justifica. Declara, ó, oh, vocês me ofenderam, mas eu declaro, na minha soberania, que vocês estão justificados. Então, é um ato soberano e justo, justo porque parte daquele que foi ofendido. Por exemplo, o Edivaldo agride o Paulo. Aí, chegou eu, bonitão, e fala assim, Edivaldo, você está justificado. O Paulo vai falar, porra, mas eu fui o agredido, como você vai justificar, que isso? Agora, se o Paulo chega para o Odivaldo e fala, Paulo, ô, Odivaldo, você me agrediu, mas... Você é culpado, você errou, mas eu te justifico. Tudo bem. Porque ele foi o agredido. Deus foi o agredido, foi o ofendido. Então ele mesmo justifica. Então não há injustiça nisso. Mas é imprescindível, para receber a justificação, que o homem esteja em Cristo o homem adquire o status de inocente, aliás, desculpa, Cristo adquiriu o status de inocente para a raça. Então a gente pode dizer assim, que o homem é inocente em Cristo, apesar de ser culpado em si mesmo. tá dando para entender isso? O homem, sim, ele é inocente em Cristo, mas culpado em si mesmo culpado diante de Deus. Sim. ele é inocente em Cristo e é justificado por isso, por estar inocente em Cristo, então não é uma inocência própria, por isso que um cristão nesse ponto não tem assim do que se gloriar né? olha eu tenho um status especial eu sou um, um eleito filhão, você não merece Cristo é que adquiriu isso a única coisa que você fez foi permitir que esse essa condição de Cristo fosse eficiente na tua vida. Só isso. Não tem orgulho nisso. O que é a justificação em si? Enfim, é a mudança da atitude de Deus para com o homem. Vamos pensar, por exemplo, na história do povo de Ninive. Deus vem para o profeta Jonas e fala assim, profeta Jonas, vá até o povo de Nínive e diga, eles estão condenados, eu vou destruí-los. Deus fala assim. Jonas, depois de muita luta, chega lá. Só que o povo, quando recebe essa profecia de Jonas, o que, que faz? Se arrepende, chora, Pede perdão. E aí a Bíblia fala que nesse seguinte texto Nesse seguintes texto, quando Deus viu as obras deles e como se convertendo do seu mau caminho, Deus se Deus se arrependeu. Eita! Como assim Deus se arrependeu? Como pode Deus se arrepender? O que, que nós falamos que é o arrependimento? Lembra que eu falei? Arrepender-se é olhar para trás, refazer a sua história, falar assim, eu não quero mais isso e mudar. Deus fez isso? Deus olhou para trás e falou, cometi muito erro, aí vou me arraigar mudar a minha história. Não. Quando é, nós a Bíblia coloca para Deus atitudes humanas como arrepender-se, irar-se, alegrar-se, nunca é igual ao homem. É porque nós não temos palavras para explicar o que Deus fez exatamente. Nós usamos as palavras humanas e a experiência humana para explicar, mas sempre é apenas uma figura do que é na verdade. Então, a Bíblia fala que Deus se arrependeu, mas o arrependimento divino não é igual humano. Deus, o arrependimento aqui o que que é? Deus altera a decisão dele. Por quê? Porque as circunstâncias mudaram. Ah, mas Deus pode fazer isso? mas Deus não é imutável? Como é que ele muda assim? Deus é imutável em seu ser. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas, Deus, ao mesmo tempo que é imutável em seu ser, ele participa da mutabilidade humana. Vou usar um, um Um termo agostiniano, que é não é tão fácil entender, mas ele fala assim: onde há tempo há movimento e há mudança. Vocês estão olhando pra mim. O João tá coçando a orelha. Entendeu? Já é uma mudança. O visual uma mudança. De estado ele estava aqui, aqui. Isso que ele tá dentro do tempo, está dentro dessa mutabilidade. Deus, ele é imutável mas Ele trabalha na nossa mutabilidade, por exemplo, se Ele quisesse que a luz se apagasse, e aí Ele vinha e escrevesse na parede alguma coisa aqui, isso é uma mudança, mudança nas coisas, por exemplo, o Rio Jordão, o Jordão tinha o seu curso, que Deus mesmo na sua criação deu, mas há uma passagem lá que fala que Deus para o rio, ou seja, ou seja, mesmo na sua imutabilidade, ele age na mutabilidade, ele chega para o povo e fala, olha, vocês estão condenados, vocês vão, isso quando Deus declarou, é uma verdade, mas o povo muda, e aquilo que era uma verdade, antes, com a mudança do povo, o povo, deixando de ser uma verdade. Então, o que, que acontece? Deus, por óbvio, altera a sua declaração. Fala, olha, aquilo que era verdade naquele tempo, nessas circunstâncias não é. Então, vai, vai mudar. Aí você vai falar, mas Deus pode mudar. Como assim Deus fala uma coisa e muda? Sim, sim e sim. Imaginem se ele não tivesse feito isso conosco. Nós estávamos condenados, pô. Mas por quê? Mudaram as circunstâncias? Ou seja, de alguma maneira você permitiu que Cristo entrasse na tua vida? Ele mudou. A declaração que já havia sobre você. Porque a Bíblia fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso incluía cada um de nós. Mas no momento que Cristo passou a fazer parte da minha vida, essa declaração foi mudada, então como Deus não pode mudar? Claro que Ele pode mudar, e outra coisa, Deus não está sujeito a nada. Quando Deus faz uma declaração, essa declaração passa a ser algo exterior, Ele fez a declaração, essa declaração está fora dEle. Deus não pode estar sujeito nem mesmo a essa declaração, porque Deus é o Senhor e não a declaração que Ele fez. Se Ele quiser mudar a declaração, Ele vai mudar, porque Ele é o Senhor e não as palavras que Ele deu. Claro, Deus só vai falar aquilo que é verdade, que é real. Se Ele mudou, não é porque Ele falou uma coisa errada, é porque aquilo que Ele falou que era certo naquele instante, Nesse momento, se ele mantivesse, não seria mais certo. Então, ele muda para que ele se mantenha na verdade, para que a verdade lhe continue. Deu para entender isso? Hã? A condenação de Mínive, quando Deus fala assim, olha, vocês estão condenados, ela era real, verdadeira, e aquilo mesmo. Por quê? Porque era uma condenação que estava ligado à atuação do povo de Nínive. Ao contrário de Sodoma e Gomorra, né? Não, Sodoma e Gomorra também. Deus deu uma declaração. O que aconteceu que Sodoma e Gomorra não se arrependeram. Sodoma e Gomorra continuaram onde estavam. Então, se fez. Mesma coisa a nós, gente. existe uma declaração, vocês estão condenados. Fique no estado que você estava e vai você vai ser condenado. Mas se você mudou o teu estado... Deus, por causa das circunstâncias, muda a sua declaração. Porque se ele mantém a declaração do no povo de Nínive, sua palavra deixa de ser verdadeira, e Deus nunca vai deixar de ser verdadeiro. Então, se muda as circunstâncias, muda a sentença. Aí alguém vai perguntar, alguém que tem uma, conseguiu pegar lá no fundo, vai falar assim, ah, Fábio, você falou que Deus não pode estar sujeito a sua palavra. Verdade. Mas aí Deus não estaria sujeito à verdade? Porque eu falei assim, ó, Deus deu uma sentença que era verdade naquele momento. Nesse outro momento, a sentença deixou de ser verdade porque mudar as circunstâncias, então automaticamente ele vai alterar para que se mantenha a verdade. Ah, Deus não está sujeito à verdade aí? Você falou que Deus não pode estar sujeito a nada que seja exterior a Ele? Alguém me explica isso? o exemplo de Abraão, quando ofereceu certo. o filho, né, e depois teve que... Ele falou, vai lá, sacrifica. Abraão foi lá para sacrificar. Na hora H, ele falou, não, não, não precisa. É isso aí. Agora, sabe por que Deus está sujeito à verdade? Por quê? Ele verdade. Porque Ele é a própria verdade. Ele não está se sujeitando a algo exterior, ele está se sujeitando a Ele mesmo. Entende? Então quando ele muda a determinação dele, que muda, não é... é a determinação Sim. que muda, não é a verdade. Sim. A verdade é imutável. O que muda é a declaração. Ele fez uma declaração, essa declaração pura, porque as circunstâncias mudaram, ela não se encaixaria mais na verdade se ela se mantivesse. Então Deus muda a declaração para que ele continue sendo na verdade, estando na verdade. Para, claro, isso é, em Deus é Eu falo de um jeito humano. Em Deus isso é óbvio. Quer dizer, a ação do homem faz as coisas acontecerem. De alguma maneira, porque Deus permite. né De alguma maneira, a ação do homem tem influência, porque Deus assim permite. Vê bem, Deus não está sujeito à ação humana. Deus é assim porque Ele permitiu que houvesse essa possibilidade. Então, porque se Deus simplesmente chegasse e falasse assim, ó, estão todos condenados e não tem volta, ele poderia ter feito isso com toda a justiça. Com toda a justiça. Mas como ele, já desde o princípio, preparou um plano de redenção, então ele permitiu que no caso de arrependimento, esse arrependimento fosse a circunstância essencial para que ele pudesse mudar. Então ele tá sendo fiel a ele Sim. E não ao homem Agora, a sua pergunta é O homem altera é Ele participa dessa alteração Porque Deus quis assim A sua ação do homem tem consequência Opa, claro Que é alterar Sim Que desculpe meus irmãos calvinistas radicais Mas é isso mesmo Tanto que quando, quando No caso que o O nome falou Eu tenho Isaac e tudo, naquele momento é, Deus viu como que estava o coração do pai colocando o filho. Sim, o ele, ele, porque ordem. Deus ali estava buscando a obediência de Abraão que, que era a fé. Então, aí nação Deus, de Deus desde, desde o princípio Deus... sabia que Isaque não ia morrer. Mas naquele momento Abraão, Hebreus falar isso, que naquele momento Abraão é justificado pela sua fé. O que, que é ali? É isso nós vamos falar a partir da semana que vem sobre fé. Duas ou três aulas sobre fé. Naquele momento, Abraão mostrou sua confiança plena em Deus. Ó, o Senhor mandou. Eu não entendo. É meu filho. Eu não quero. Mas como o Senhor falou, eu vou fazer. Exatamente. Foi, acrescentou. Foi um Semelhante. Igualzinho. Ezequias já estava com condenação de morte, mas Ezequias chorou. Aí Deus mudou, viu no coração dele uma circunstância diferente. Ele mudou. Deus não está sujeito ao que ele fala. O que ele fala é verdade. Mas há situações de que o que é verdade aqui ali não necessariamente é tão imutável. Isso é uma coisa que as pessoas vezes não entendem. Eles acham que uma palavra de Deus ela nunca vai ser alterada. Se Deus quiser, Ele vai alterar. Porque Ele é o Senhor da palavra dEle. Ele é o soberano. Ele não pode estar sujeito a uma declaração. A torre de Babel foi outro exemplo disso. Né? Que quiseram sobrepor a, a autoridade divina. Sim. E daí vem a autorização. Né? Destrói. Destrói. É, não dá para... A torre de Babel ela tem um simbolismo muito forte. Quem tentar se sobrepor à autoridade divina vai cair em confusão. Foi o que aconteceu. Agora, gente, na justificação, o homem não se torna justo. Ele é apenas justificado. Ele tem uma declaração de justificação. Por isso que na nossa vida permanece a luta contra o pecado. Porque se eu tivesse me tornado justo, eu não pecaria. sou justo. Mas eu não sou. Deus declara a minha justificação, que é um ato soberano de Deus, mas eu continuo na luta contra o pecado. A condição pecaminosa permanece. Isso realça ainda mais o caráter declaratório. Outra coisa, justificação não é santificação. Justificação é um ato, uma declaração, um ato único. Santificação, pelo contrário, é um ato contínuo. A justificação tem muita ligação se não for a mesma coisa que o perdão. O exemplo que eu dei do Paulo com o Edivaldo. Ele justificou, mas eu poderia ter falado o quê? Ele perdoou. É a mesma coisa. Então, duas coisas. Primeiro, como o perdão, a justificação também, às vezes, não evita... As consequências do pecado. Tá? Outra coisa. Por que então não usa um termo só? Por que usa justificação? Porque a Bíblia fala em justificação, às vezes fala em perdão. Eu vou explicar. Normalmente, Paulo usa o termo justificação para os judeus. Você vai a, a, ver o a, termo justificação principalmente aonde? Em Romanos, que ele está falando para o povo judeu de Roma. Por quê? Porque o judeu esperava ser justificado pela lei. Ele esperava que a lei absolvesse ele. Então Paulo usa esse termo, ó, a justificação não vai vir pela lei. A justificação vai vir por onde? Por onde? por Cristo, diretamente de Deus, e quando Paulo vai falar sobre a mesma coisa com os gentios, bom os gentios eles não esperavam justificação de nada, quando eles percebiam que eles eram pecadores, eles simplesmente falavam, Ih, me dei mal, não tenho nada para me justificar, nessa hora Paulo entra falando, perdão, Ele dá um outro enfoque, ele usa uma outra palavra que o perdão tem essa coisa mais pessoal, ó, oh, você é pecador, mas não perca as esperanças, você pode se perdoar. Então a justificação, no final das contas, é a mesma coisa que perdão, só que a justificação tem um caráter mais é, mais forense, mais ligado ao direito, é um termo jurídico. E perdão é uma questão mais pessoal, mas no fundo, tá dizendo a mesma coisa, então muita gente achava quando eu ia falar, né, justificação, justificação achava que era uma coisa do outro mundo que era, ah, o que é isso, justificação achava que era uma coisa muito complexa não, ah, na verdade, justificação é quase a mesma coisa de perdão, é apenas um enfoque um pouquinho diferente, porque principalmente era para os um judeus entenderem tá então é isso, gente acho que eu já falei tudo, alguma pergunta sobre esse tema? conversão de Maria Madalena, né? ela converteu, hum. Jesus foi para Maria Madalena. E os apóstolos questionaram. Sim, por aparecer para uma prostituta? prostituta Você aí justamente a questão da dela, e Na verdade, Mauro, Nenhum homem, nenhuma mulher, é, recebe é, qualquer tipo de salvação de Deus por qualquer obra meritória. Nem obra, nem humildade, nada. A salvação é, e a justificação elas são algo de aceitação quem conquistou esse status? Cristo. Cristo é um novo homem. Absolvido. Limpo, inocente. Eu aqui, a única coisa que me cabe é falar o quê? Eu aceito isso para mim. Eu confio que isso é real para mim. É uma coisa bem interior. Então, não é nenhuma obra caridosa, não é nenhuma estado de humildade ou, é simplesmente aceitação a bíblia é muito clara nós não somos merecedores não somos, não temos merecimento nenhum, nenhum. por melhorzinho que nós sejamos posso ser um cara legal ajuda os outros mas isso não me dá o mérito da salvação o que eu tenho é a possibilidade em Cristo esse merecer esse merece tudo esse é inocente esse não tem culpa e é nele que reside essa possibilidade então eu só vou participar disso se eu estiver nele na verdade é isso aqui Mauro É exatamente isso aqui. Falando em Isaías 53. Ele, falando de, de Cristo, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele está falando de Cristo crucificado. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. É Jesus na cruz. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Mas, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores devou sobre si. O que é isso? O nosso pecado. Nosso estado de pecado. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Esse era o nosso estado original. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Ele é inocente, ele não tinha culpa. Pela opressão e pelo juízo foi tirado, e quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado das terras da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ípios, mas com rico na sua morte. Foi isso que aconteceu, né O José de Arimatea. Embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazê-la enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito, com o seu conhecimento meu servo, o justo, ele é o justo, justificará muito, E as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que darei uma porção, lhe darei uma porção entre os poderosos e com os fortes repartirá ele a dispujo. Porque derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53 é o resumo disto. Ele levou sobre si sobre Ele, o nosso pecado. Então, se nós temos alguma coisa, Mauro, é porque Ele conquistou. Ele conquistou. Ele adquiriu isso. E se queremos ter alguma coisa com isso, temos que estar nele. Não recebemos nada por nós mesmos. mas participamos daquilo que Cristo conquistou por isso tá molhada outra, né? Quando ele fala: "Vai e não peques mais". mais. Vai e não é peques aí, mais. Né? É, ele tá falando, olha, até aqui você errou, mas agora é contigo. Agora é contigo. Eu tô te dando a oportunidade de se regenerar. Mas é em mim, é em Cristo. Não é ela. A pessoa não pode ser: "Ah, eu não peco, eu não peco mais, então agora eu sou santo". Como eu não peco mais, eu agora estou Merecendo a glória. Não merece, não. Porque o estado de pecado já está em nós. É o pecado original. O que eu tenho agora é em Cristo. Ele conquistou isso. Ele é o primeiro homem perfeito. Então, se eu quero ter o que ele tem, eu tenho que ser corpo dele. Fazer parte dele. Estar nele. E aí, nele, eu tenho todas essas benesses, que é principalmente a comunhão eterna com Deus, mas em Cristo Jesus. O filho pródigo também entra aí. O filho pródigo é um grande exemplo disso. Ele saiu, gastou tudo que tinha, e volta completamente arrependido. E o pai o que fala? Filho, o que eu mais queria é que você voltasse. O que eu falei aqui? Deus não se contenta com, o nosso, com a nossa condenação. Se você faz o caminho de volta, como o filho pródigo fez, que Deus faz? te recebe de braços abertos. O reparto falou que justificação não tem ver com ser justo, mas não somos justos, somos justificados. Mas eu sempre achei que a justificação era esse termo de justiça, ser justa. É justiça, mas é uma justiça apenas declarada. Deus declara que você está justificado. É, mas você em si não é justo. Isso a gente não precisa nem teorizar muito, basta a gente olhar para a nossa vida. Estamos justificados, mas continuamos mais ou menos a mesma porcaria. Mas agora sobre nós, por causa de Cristo, Deus justifica, Deus fala, ó, eu declaro, que a sua culpa não será contada. Como do filho pródigo. Você errou, mas não vai não vou considerar a sua filha. E o outro irmão ficou meio sem entender, né? É. Ficou meio sem começo a entender. Porque ele ficar... tava olhando na justiça humana, a justiça horizontal. essa justificação. Sim, é uma justiça vertical. Uma parábola que às vezes é, pode também dar a entender alguma coisa disso, apesar dela tá falando principal de uma outra coisa, é a parábola dos trabalhadores. Uhum. Deus dá um, da a outro, dá outro. E às vezes as pessoas não entendem. Pô, como é que o um Senhor pode pagar o mesmo salário para pessoas que trabalharam em períodos diferentes? Mas Ele é o dono do dinheiro. Ele faz o que Ele bem entende. Se ele quer pagar a mesma coisa, que injustiça nisso. Mas a gente tem aquela, é, o costume e a cultura de olhar a justiça vertical, dos homens para os homens. O filho, o irmão do, do, do, do pródigo, ele olhou assim, pô, eu tô aqui, mas o que que o pai fala para ele? você já está aqui dentro. Você já faz parte, tudo que eu tenho, tu tem, mas aquele tá indo para o inferno. Ele retornar é motivo de grande alegria. Não é uma questão de justiça, de equidade, de igualar. Não, a questão não é essa. A questão é que você já está bem, você já está salvo, você já está dentro. Mas ele não. Ele estava indo para o inferno, então a alegria... Conversa, Sair do... É a alegria que Deus tem por um pecador que se converte. O que já está convertido, Deus já se alegra mas imagina a alegria daquele que estava indo para o inferno e retoma isso é maravilhoso então a parábola do filho próprio tem esse ensinamento mais alguma pergunta? qual que é a diferença de justificação e redenção a pessoa está redimida a redenção é, é, é algo que acontece no ser algo posterior tá? É, o ser dele que era um ser caído, começa a participar de uma redenção. A redenção, quem recebeu a redenção? Cristo. Ele morreu e ressuscitou. Nessa sua ressurreição, ele que era carne, morreu e, e sobrou, ficou a essência do ser. O ser perfeito. Nós também seremos redimidos. É. É? então nós mas já em Cristo nós já começamos a participar desse processo de redenção, que é algo que ocorre dentro de nós. Mas ainda não somos redimidos. Então, a Bíblia às vezes vai usar esse termo, redimido mas lembra que quando eu falei, é, é a mesma coisa que falar, você é salvo? Você. Não, então, mas a gente fala, sou. Você é, você é, Você é, Daniel, você, você é. Então, quando você fala assim, eu sou salvo, não quer dizer que você já está salvo mas você já está falando no sentido eterno. A redenção é a mesma coisa. Eu sou um redimido. Mas, mas você continua mesmo. Não, mas você já está participando da redenção eterna. E essa redenção que você já tem, ela vai se manifestar no momento final. Aí, olha, realmente, apareceu tudo aí. Então, a redenção é algo depois. E o que é difícil é você pensar nesse custas, você está sendo, né? A gente fala assim, a gente não tem... É, só A gente só tem que tomar cuidado, assim, às vezes pode parecer que é um processo meio evolucionário. Não é bem isso. Nós temos aqui, que nem eu falei na outra aula, as duas naturezas em luta. O que nós fazemos é tentar mitigar a natureza carnal para que o espiritual né se manifeste. Mas, por que não é exatamente um evolucionário, um, um um caminho evolucionário, porque quando se manifestar de Cristo em sua glória e fomos né para depois, todos nós seremos redimidos. Se fosse evolucionário, alguns seria alguma coisa, outros seriam mais... Não. Todos nós seremos. Entendeu? Então, não é bem um progresso evolucionário, mas nós já participamos, sim, de uma espiritualidade, uma espiritualização, que é uma coisa que a gente Já começa desde já e o que essa espiritualização de hoje vai influenciar no depois aí eu não sei, eu já falei isso, não sei mas a vida nos ensina a buscarmos isso, mitigarmos a natureza carnal pra é, fortalecermos a espiritual para que ele vai pedir isso se no final todos vão ser salvos todos que estão em Cristo porque alguma coisa há nisso aí gente. alguma coisa tem aí Então a gente vai buscando. isso passa principalmente por, por quê? Por que pareça, pelo conhecimento. Mas isso é matéria de sexta-feira da palestra. Que a salvação vem pelo conhecimento. Aí teve um amigo e já, né? O rejeitado do meu lado. Pô, mas você, tá, você não é pela graça? Eu falei, calma. Não, não foi você. Foi foi o Beto. Não é pela graça? Eu falei, não. Calma. Não tire conclusões antecipadas. Espera. Ainda que eu, eu ainda que diga o contrário. Eh, <risos> ah, mas... eu vou explicar por quê? Porque essa questão do conhecimento, ela é menosprezada prezada pela pelos pelo, pelo pela cristandade. Eles falam assim, não, a salvação é pela graça ou a salvação é pela fé. É, mas você tem que entender exatamente o que significa isso. E tudo isso passa a ter o conhecimento sim. Sexta-feira eu vou mostrar. Oh, vamos tomar um café.